As-salatu və s-salamu alə əşrafı ənbiyar-ı müsələyən Seyyidin Muhammedin və alə əlihə və salihəcəməyinlə məhbəd Sonra müəllif, rəhəməhullah, fikr məsələsində o qaq ki, danışır yəni məccitdə olan qaydalardan, məccitlədə biləndən və biz dedik ki, müəllif, deməli məsələrdən biri oradır ki beynilmir məccitlə uca səslə danışmaq Səs qaldırmaq Səbəbsiz yerə Və əslən, məccidlər biz ki, zikirlər yerdi, zikir yerdi İbadət yeri Və sonra, həmçinin müəllif burada e, Buyurur ki, həmçinin məccidə məsələlərdən də biri Məcciddə icazı verilir Çörək yemək Yəni, məcciddə çörək yemək olar Həmçinin məcciddə su içmək olar Həmçinin məcciddə yatmaq olar Məcciddə yatmaq olar. Lakin, müəyyən səhəllərlə görə, məsələn, bunlar ya məcciddə təmizləyər, ayət etməyinə, amma belə e, icazı verilir. Amma, məsələn, tax ki, məsələn, e, biz məcciddə, bu məcciddə görməyirik yatmağı. Həmsin məcciddə bəyənirmir e, barmaqları sındırmaq, yəni, daq-daq, barmaqları belə, şıqıldatmaq. Aydın Yəni, bəli şeylər həm də namazda da bəyinilmir, namazın içində və namazdan bayrət çıxanda, məccidin içində xüsusən, bəyinilmir, hələ hərəkətdən ilmiyir. Həm üçün, burada müəllif məccid məsələlərdən buyurur ki, həm üçün iki sütunun arasında namaz qılmaq. Məsələn, ta ki, sütun deyə bulardı. Məsələn, bəyinilmir, orada deyəm namaz qılmaq. Ortada sutunu yəni va budur. Yəni burda deyən ortada deməli e, namaz kılmaq ola la, ol, olmaz, lakin əgər cemaat namazıdsa, səfdsə. Amma tək sənsə və ya imamlansa. İmamsansa olar. Qadağan cemaat namazı üçündir. çünki. Çünki cemaat namazı əgər səf orada deyansə tutaq ki, susun tərəfdə. Təsəvvürlə son qırır səfi Burada həmsinin orada qırır səfi Səf qırılır Və bu da O zaman çoxsa o təbii Amma əgər imkan varsa Nədə səf qırıldığına görə Yəni bəyinilmir Aydındır Səfi sunların arasında cümək Amma əgər birdən meçiddi adam çoxdursa İmkan yoxdursa Deyənmə olay işinə yoxdur Sonra burada müəllif raximəhullah Başqa məsələdir, o da hansı yerlərdə namaz qılınmaz? Yəni, hansı yerlərdə namaz qılınmaz? Öməllif, rəhiməkullah, bir neçə yerə qeyd edilir burada və ən birinci məsələlərdən hansı ki namaz qılınmaz o yerdə, birinci qəbrsanlıqdır. Qəbrsanlıqda namaz qılınmaz. Lakin cənaza namazı qılınabilir. Ne üçün? Çünki o namaz namazdır, yəni rükûsuz, səcdəsizdir ona görə. Orada başlayamırsın heç kəsə. Ona görə cənaza namazından istinə olmaqla başqa namazlar olabilməz Fərz namazı və ya sünnet, qılamməz sən Sonra həmsinin qadağa olan yerlərdən kilsə Və ya Allaha şəriq qoşulan yerlərdən namaz qılmaq O da kilsə Kilsənin düzü mən adlandırıram oranın şəkil sərgisi Bəli, qariləyiyyordu, nedir? Kilsədə o. Şəkil sərgisi Orada namaz qılmaq olmaz Bəsələn, müsələmənsin namaz qılmaq problem çətin də öyr Rəsursa əsləndəki yer üzüb bütün hamısın üçün məhçiyyət bir də təmiz edildi Harada orada namazın vaxtı gəldi Dastamaz və ötəmə al, namazı qılgınə Qövüləyə üçün qıl Həmsinin nəhyi olunan yerlərdən hansı ki, namaz qılılmaz Məsələ, zibir olan yerlərdə Məsələn, hamamda Hamam, hamamda, ayağı yonda və bir də kəbənin üstündə o kəbə, o qara yoxdur, qara ev onun üstündə namaz olmaz qılma olmaz onun üstündə hə, baxmayaraq təmiz yerdən çox, üstündə namaz qılma olmaz və sonra burada müəllim müəllim keçir başqa məsələlərə namaza aid və bula qalsın inşallah gənə dəstərimiz allaha bilir